Good morning from the BN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as zippy if we wasn't Mississippi when we love movie shows the future wasn't bright but came the dawn should go on and i do want to say good night hey good morning rainbows, rainbows are shining through. through good morning good morning bonjour bonjour buenas dias susprias buen giorno good morning guten morgen good morning to you Ma po fillojm me emisionin e për ditën e sotme këtu në klubin e mëqyesit miq dashur. Uh, ora tani 7:01 e disa sekonda. Un jam blenditur bashkë me Jerin, me Artinin, mëqyesit, me Oltën, mjës, mëqyesit, dhe Lorin. Mëqyesit. Le të biejn rufet e gëzimit profesional në klubin e mëqyesit. <laughs> Faleminderit, Artin. Ne hasëm. Po ah, oh, oh. për një moment mendova se pauta një ah, oh. halucinacion që kisha dëgjuar vetëm unë atë. Kështë e pasur një vetë të tim fillima, po jo? Po, po, po ishte Një vërgullë farë Nëse e ndërova, le <laughs> të ndjekë Më përshkojnë me këto Po jo, nëse olëta mu lutë Ta, në fillon shpejta se më Nuk e durojdo bishti po, po. të bishtin e këngës Këto, jam pikrish këta, këto tani Këtë të të gjoj, olëta Këtë të gjoj, këtë të gjoj Këtë të gjoj, këtë të gjoj Këtë të gjoj, po Gjith Di për ditë. Po, si më mund të vëgjel. Ting ting ting, bie këtu rregull. Zgat pak më së drejtën. E di? Bëhet e mërzitshme. <coughs> po është aty me një qëllim. Sa të jap ti kohën? Duhet duhet, po. Patjetër që po. E kupton? Herë duhet të pa kohë, herë duhet më shumë kohë. Sidomos kur duhet të kemi zgjatur. Kur na duhet shumë kemi zgjatur. Po përrëndë po them. Po gjithsesi. Sot është data? 30. 30 gusht, miq dashur, në klubin e mëngjesit 2016. <coughs> Hier aha, hiera. Mhm. Thế që e bëjmë gjush. Igo ze gjushte. Për fat keq. Tre vjet. Mhm. Unë po më trishton pak fakti që dita është bër më e shkurtër. Është bër më e shkurtër. Ersohet më më shpejt. Ersohet më më shpejt. Është edhe paka. Mhm. Me zakonisht duhet të stadë paka. Dita e uh, parafundit të pushimeve. Është vërtet. Për disa. Për disa. Kaluan kaluan disa ëngjëj. Alo. Mirë? Çfarë kaimi këtu? Nuk e nuk e di s'hak. Kam ushtit mëbra. Mund të të di s'mba, mund të ish duke i folur po tani e ke parë. 1 2 1 2. Bravo Lori. Lori, wow. Po po. E bëri gjithfem. Ë, gjithsesi mirë. Atë, nisim. Ne nisim zyrtarisht edhe programin e datës 30 shtator, më falni 30 gusht. 30 shtatorish duke ardhur. Po, vërtet. Tani nuk fillon shkolla direkt. Fillon No you have a theater? Yeah, yeah. Pink Floyd, Miss Lasher. No uh, Brandeis Mendoza, I'll miss you if you launch school, Another Brick on the Wall, Clab FM. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Mjështë se vinin, krybin e mqesit, orë është të një 7 e 7 minuta Mjërë mqesit gjithve Mjërë mqesit ty, jeri, mjërë mqesit altini, të olë të se dhe Lorë dhe juve, mjështë qit... da shurgodoj që të Dojë të regullin që këto, në se kam që, asat jasë këto Ej, mjësit, jeri ka fjallën të anin Mbali mua, unë po mërë me regullin e mikrofonës të krybin e mqesit Ndërkoj që jeri do të bëjë frimësimin e ditë sotme Atër e shprejhe që unë kam zedhur për sot është nga komediani Amerikan Emo Phillips dhe shprejhja është kjo Personat special janë ata që edhe duke që në largë të bënd të ndihë e shafër Të bëjnë, të bëjnë të ndihë e shafër Ma di mund të them, leta themi shprejhe e javës Po princesa po ka sa vogar. Mund ta shpallim, mund ta shvallim. Dakor. Se jo mund ta shpallim, më shprehja jau. Falem deri tjerë. Të lutem. Si Moll Holland Drive ju shpall filmi i shekullit. Po. Dhe shekulli është akoma në 10 vjeçarin e dytë, tek e parasysh. Duon edhe edhe sa i kanë mbetur 34 vjet. 800 vjet. Shumë 34 kanë faqe. Po flas për shekullin, jo për dekada shekullin. Oke, Ta një ka radhën Olta Por, Olta du të nga tregojë se si është moti Për sot dhe nesër, jepi <laughs> Për sot dhe nesër, Olta <laughs> Për sot dhe nesër, jepi 21 gradës në këto momente 33 dhe jetë maksimalja për sot dhe vetëm 2% janë shansët përshim mm. Gjithashtu e dhe nesër 33 maksimalja 8 nëbëdhjet minimalja dhe 5% shansët përshim O, oh, sa mirë të Nuk do pikoj këto bitët E sa bitë okay. në vashtimë Diqo Dje po përni ma të lojen Që se ke për asusht jeli mm, Me cilin? Me ato frazët që i pja unë për të folur Po Lërinin Lori, band jet Lërinin band jet <coughs> Tjere tjere Po Gjitha shumë po mereshim edhe po, o, Pak në unë po meresha me, me gjitha nuk e Zora ndojnë një në këshu Ta mam mm. Transmetime kam tjale Me Me Me Teksët e ca këngë mm. Tane unë i kam kombinuar pak Të dyja Kam marrë tekstin e një këngë mm -hmm. Të njohur pa. Dhe ja kam dhenë robotit që ta ledzoj Oke okay. Në këtë mënyrë Ne mund të Provojmë gjemë se cila është kënga E provojmë okay. Kjo është për juve këtë në studja Jiri Sfid Gazinë Gati janë dhe unë, Gati edhe roboti për bëhet, marri teksti She will make you take your clothes off and go dancing in the rain She will make you live her crazy life, but she will take away your pain Like a bullet to your brain, come on A ordra? Disho edhe një rojnë, disho edhe një rojnë Shumë një rojnë Unë kam Gati, po së pëmvien Bja së të përgatit dhe roboti Tako <laughs> haziko. <laughs> Uto <laughs> perua tani. Ti ke një ide. Unë kam në majtë gjus. Mhm. <laughs> Poor. <us> She will make you take your clothes off and go dancing in the rain. She will make you live her crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Come on. Come on your way. Mhm. Ja shumë afër. Një shumë afër. Po jep jali ti. Mos ma thuaj mua atë altin. Ë? Kenë no ide? Njeri? Jo. Ësh gjë. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. Ha. Was it harder than hell? Jo. Jo, nuk është kënga e xherë. Gatfar. Nuk është kënga e xherë. Është vjetor. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain. Come on. Huh? <laughs> okay. I'll tell you, the world is going to be back. Wow. Kjo s'kangaf? Yoha ehtë afro ehtë ashtë ehtë sum afro? Kjo m'ukariti të des? Apo t'kishtë alit ehtë ehtë ehtët? Ehtë ashtë afro? A ehtë mone afro est Evo Mirë, kjo ehtë ehtë ehtë ehtë ehtë alo? She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain She'll make you live her crazy life but she'll take away your brain Like a bullet to your brain Come on! Kjo ehtë ehtë ehtë ehtë ehtë ehtë Os e huaj leo domethën. Mir, okay, kjo është loja, mbas pak do bëm për për dgjuesin. She'll make you take your clothes off. Tan i shaqemi. Kelvin Harris and the disciples. How deep is your love? Ora shtatë 12 ju jeni me Club of Fame në 104. I want you to Vision, no fear How deep is your love As it light the ocean Kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1835, u themelua e qyteti Melbourne e Australis. Në vitin 1960, një blokat e pjesme u imponua në Berlin e Imperundimor nga Gjermania Lindora. Në vitin 1965, dolli në treg albumi Bob Dylan me titull Highway 61 revistit. Në vitin 1972, erdhi në jetë aktori amerikane Cameron Diaz. Në vitin 1972, John Lennon dhe Yoko Ono luajtën "One to One" në një koncert në New York Madison Square Garden. Në vitë i 1983, unë një sa një hapsinore Challenger me Gwyn Blue Ford Jr. në board, a ishte i pari afroamerikan që u thoi në hapsir. Në vitë i 1991, Republika Sovjetike e Azerbajxanit ka shpalur pavarësin nga Moska. Sot është ditë andërkontare e të shdukurve me Ford's. This is Club FM 100.4 Mirë më njësë dhe mirë se keni ardhur në krybinë më njësët POD Mi qdashur Payable on death, youth of a nation Ora është anë 175 Mirë më njësë Mirë më njësë ty Mirë më njësë Edhe ty Mirë më njësë <laughs> Mirë më njësë mm, mm, mm, mm, mm. Neve jolore Mirë më njësët gjithë Mirë më njësët dhe ju Avash <laughs> tjolë të avash Si së thani një një një të më njësë Në të fola që <laughs> Kam po me mua at çpatën. Ejë. Um, po ti çke? Po ju të shkeni tani. A mund të vazhdojmë programin? Një vajzë e vogël, 7-vjeçare. Po. Ësht ndoshta për një periudhë të shkurtër kohë, mbajtja më e re një medalje e ari. 7-vjeçare, medalje ari? 7-vjeçare, medalje ari. Mos është medalja 7-vjeçare, ja e dhanë diçka. Jo, në fakt medalja është më shumë vjeçare se sa aq, medaljen e ka fituar Joe Jacobi. Në vitin 1992 në Olimpiadën që u mbajt atë vit në Barcelona. Mm. Ku në qofse mbani men ka kënduar Freddie Mercury. Po, një këngë. Që shoq Barcelona. Dhe ideja është që ky ekipi i ka fituar në kanotazh, kam përshtypjen un, sporti uji mm. me bark. Uhm. Mm Dhe ja kishin vjedhur. Ndërsa është 70 vjeçaria, ndërsa bënte një giro me babin e saj. E kaj gjetor E kaj gjetor Wow Medallin e Ari Ta një hajtut i ka vendosur Mesa duke, duke mos Padur mundësin të shes Ndoshta nuk ka qena i shkollaj për të hequr Në thonjë za mm -hmm. Sa qa i ka menduar Dhe ndoshta pasaj Gjitha këto janë spekulime Dukë menduar më mirë se sa të kape me të Edhe të dënojnë për një vjetje Po e fshi mirë e mirë me një Letës këpambuku edhe Po e flaktiku E këpënon Edhe aty ka gjetur kjo. Vajza e vogël, uh, Chloe Smith thuhet kë. Edhe ai është ari, sigurisht po është është goza të copë mirë, nëse nuk është nuk është pak, nuk e, nuk e mbaj mend se thon dikush duhet ta di, ndoshta na ndihmon dikush në 0692070222. Po ka një vlerë. Mund vetë ta gjejmë nga Google-i, kam përshtymin. Do të thonë, ai mja medalja e ari kushton kaq, edhe nuk janë pak, janë disa mijëra euro apo dollar. Do të thonë, se ajo është është të blesh në Varse, po gojja më rënë, është të është e artë vërtet, nuk është vetëm në emër e art. Ëm. Uh, Kështu që ka gjen uh, ka gjen gojja duratë mirë për këtë shtatë ditë çare. Po, po ky që i Zoti kishte postuar edhe në Facebook për këtë. Edhe lutej uh, ëm. U shmangjen amand në qielli, ka shpërblim, ka shpërblim. Ani vaje të vogël ndondash dje, por ky ka vendosur të shkojë në shkollë. Kjo shkon në një shkollë që Watson Park Academy. Mhm. Mm Dhe Sportisi ka bajnë u në tim bashkë me medalje në barërë në qaf U ka të reguar si e ka fituar në Barcelonë Gjithë kalemajve të klasës, mm. po Dhe pas e ka të reguar dhe se si kloj E ka rigjetur për tëmë Shë që kjo ka pasur gjithë drejtat për të mburur Pra klasës kam përshqivinu Për një tit Po që nuk është keq Jo, ja, absolutisht Të ejtës shë rrugës Dhe të, të gjesht një kshu Medaliar. Nuk është kam... e çillon për ditë. Jo, nuk e çillon. Kam një, kam një anagram. Një anagram. Ëh. Mm -hmm. Që është, është e bukur dhe mua m'pëlqen. Vetëm që s'e kam vizatuar akoma. Kështu që edhi çfarë? E far, bëjmë një këngë nga Kelly Clarkson, The Piece mm. by Piece, më sheh, a fjana s'është shumë e mirë. Dhe mbas kësaj, më njëherë do kemi një dhe anagramin. Ti është gati? Dakor. Edhem do prisni. Përëm sa vini në pizzës. Po, tom e pak. Edhe të apresim Edhe të apresim Të damës <laughs> të gjithdo Po, edresim And all I remember is your body Hello, hello, mirë se vini në klubin e mqesit në Klab FM në 100.4 Edhe në ekran e Klab të vësë miqtashur Kemi filluar tani i transmitimet edhe me televizor Po më pysin njërës dje mm. Mm. Ku ke një qënë, ku ke një qënë Ka shumë njërës që kontrollojnë e... se janë në shqtpi Gjatë ditës nuk darin me makina e me këto i qërat Dese kanë ditur që në gjithë kësa koha kemi qënë transmitim Por që ka i qënë vetëm në radio Dhe akurita kohemi pra Tani une kam gati k Dva hedhim. Kemi anagramën për ditën e sotme në klubin e Më mjesit, miq dashur. Ju sfidojmë që ta gjeni për një dhuratë cilën Olda do ta shpall në një minutë apo dy. Olda e e gati. Shpall na, shpall na dhuratën. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit, mos të këndon Laringu. Vërtetë? Ule mikrofonin aty. Anagrama Në klubin e mingjesit pam pam, pam, pam, param, pam, param Pam, param Unë më ndove gjatë i mm -hmm. Si që pe futatin këg në mes Ta, E më ndove njërë Se njërë, doja i që t'i jepja Po më ndove shë t'i jepja një këshu po. Bërra i sa në një për mundësia Me gërmat që na Dhuron fjalla mm -hmm. a, E të qikojmë Atere, cila është fjalla? Fjalla është Search Search. Këthe jua neën për sorç. Ja. Më mirë. Le të mëson, çfarë do të jua nzihet sorçi, dikujt? Ëhë. Nuk zgje mirë. Okej. Unë nuk e di se çfarë është. Po gjithsesi. Search Shtëpia. Search Shtëpia. Shtëpia. 0692070222. Volta. Po, edhe njëherë, një herë, për çfarë lutet? Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Ja ku ti quat me dashuria, ndërkohë mori le tërëun për vesh punës. Search, search. Shtëpia. S O R C. Sh. T E P I A. Search, shtëpia. 06-19-27-12-22 Dërgonë mesajtë të uajam Pizërojnë së së të ardhinë se e gjendë Pizërojnë së së të Ajo është Ajo është strategia <të> e duër Ka një E kemë rësyshë Jeri për shumull ka një, një teknikë të slajen Si zjitha në gramat Merë këto më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m E jeti, më duhet të derën në mbyllje. Duhet se e jeti. Duhet ti ti picerosh ty deri sa ti të shohësh shumë pak pak pak. Një vit dritë. Aty shikon. Aty Gërma pastaj bën një gjë kështu. Vendoset. S'i lanë për dritën Gërmat. Okej Jeni, sort shtëpi ã për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan në Kryqëzëti si Sholdana njoftoi një minutë më përpara. Ani ju jeni me klubin e mëqyesit në vallet e klubi femrë 104 Blendi Jeri, mirë mëngjes. Altini Olga, edhe Lorian këtu. Po shikoj një episod të mm. The Breaking Bed ku Jesse është duke kaluar uh, një moment të keq me një krizë emocionale etj etj dhe i kthehet drogës apo kështu, edhe ka atë ka bler një implant, nuk e din nëse ke parë. Ka bler një implant. Shummi. Për ta marrë drogën lehtë. Jo, jo, jo, një implant, një implant ta akustik. Ha, <gjansi> po, një implant po. Si resh vet drita mm. me gjëra, full option. Po, full option edhe e kthen sfinë vet në një party house, derisa sfia integron në një <gjansi> në një drug, një drug një house. Është tall, ja, bëhet si një psilik total, nganë sfinë normale, por ëh, uh, uh, sepse eti lësh dhe gjendja e tij, domethënë reflekton sfia reflekton atë mm -hmm. personazhin eks. Po gjithsesi, ëh, uh, ka një moment kur vjen pica. Janca pizza të mëdhaja, që quhen Venecia Spica. Mm -hmm. Tashin ne jemi në uh, New Mexico, ta. në Shtetet e Bashkuara, po. Venecia i dërgon atje, nëse do duket. Dhe janë shumë të mëdha. Dhe ideja e këtyre picave mm -hmm. është që kur e hap ti ato kutinë, të shikon që pizza është e pa paprër. Ata nuk e presin picën. Është gjëja e tyre, se du të, të kesh një gjë që të okay. bën ditën veçantë, e kupton? Ata nuk e presin picën. Edhe ishte ajo pizza ishte gigande. Poje e pa prerë. E do të fillojë kështu. Do të fillonin të gjithë të hanin nga copë. Po ndajin, ngajisin edhe të gjithë të të droguar. E droguar fillon t'i tregon ai se si kjo nuk bën, ose ata nuk e presin picën në mënyrë që kur simet t'ia kalojnë klientit. Edhe kjo që bën, por mirë, për sa kushtin ata me mos prerën në picave. Edhe këtosh e, e kjo shumë, po, imagjinoj thoshte ai. Koha që duhet për të prerë një picë. Po çibjet janë të ndajuar. Përsa dit ka viti, sa orë pune ka qdo dit, e tjerë, e tjerë, e tjerë, Në bje. ko pune, i, i bje në shumë, shumë Kështu që gjithë do janë që arë përfitonë klienti, Dhe fësaj përfunduan që morë një gëshër e finuan të aprisin pizim një gëshër, vetë. Nuk u përqeu në praktikës gjëja. Skyler! Kjo ndodhë edhe në Shqiprinë në iherë Se t'vjen pisa, e ke parë në iherë kështu Që t'vjen pisa dhe Ata sigur kanë shumë mundim që t'a presin Nuk e ti bëjnë sa visa kështu Në për të, kështu Si mjen shtra kyqëj, e këpëton Të të të të të të E pisa është prave pa prerë E ti përfundon me sa Soba pisa që nuk janë tre kënsë Shqupë është tre kënsë Me i hunë qeni E da të si mba në t A gjithçka e komplikuar, kështu që prandaj jesh ajo, ti më shosh asaj gjës. Le të prindet në smarzën e copëve tjetër ti. Ta jep për tëmë s'otri. Deri dha kutiin ta presish. Ta vish derë kartonakt. Prandaj me ndë kutiin. Që secili të ket pjesën e vet të kartonit. Po. Të jeni pjava kështu. Ës super. Po, le të bësh holta atë piceria jote. Po, holta. pse nuk bëmë vërtet? Po tjetër. Unë kam bërë. Picie veçant. Si quhet piceria holta? Alers Alers Alers, po. alers uh, Dhe ndodhet egzaksisht ku Si gjendet piseri Alers Po gjendet shumë kolla Në gjithur me shkollën e mes më me të varës Në gjithur me shkollën me me me... me e mes më të varës Në gjithur me shkollën e mes më të varës Sa është tiranë varës? Tiranë varës Pesin lek alëtin Pesin lek me elgin Pesin lek me urban alëtin të Po tëmë si kilometra Që të bëjmë një reklam Ja, yeah, piscina, Besin Deck me Urban, Urbanit më duk tek stacioni i gjimnazit Vorës. Po, e di. Dhe ç'aty ke 3 minuta. Tani ka gjimnazi një emër apo është i Sambolitinit? I Sambolitinit. Okej, okay. shoh mirë. E përkruaj nga gjithana. Çfarë to janë këta? Shikoj, kur hap një biznes, se thua këshum. Oh. Po po të qelloj për, për shkakun që që rrugat këtij një emri është gabuar. Po, e kupton? E sfundon si një pizzeri tjetër. Jo, po mëndon me një pizzeri tjetër, po mund mund të prishi punë është buz autostrade, kështu që është edhe e dukshme. Po. Është shumë e mirë. Alers, u duket se ne kishte ftuar kjo njëherë. E di. U duket se ikët në pushim në Super Spërndan Alersi? Po sigurisht, po. Po vetëm në zonën e Vorës. A, ah, dhe më plus një kokë. Kushton shumë, po të vi direktu. Kurse kur shkon atje nuk kushton, është. Është që është, që çudi më. Sumir, sumir. Ë, kjo është për ata që janë atje kësta për, setos, për i shërben komunitetit komunitetit lokal mbi të gjitha kam përgjigjën unë po Sia do të vij tani me zjarrin që takon benzinën krave femërin 104 duron një ditë të mbar 741 Now we get back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ora janë 7:47 minuta. Mirëmëngjesit gjithë. Ju jeni me grupin e Mirëmëngjesit. Ëh, uh, do shkojmë larg në një në mm. një histori që na shpie, na çon në Manitoba. Ku është Manitoba? Manitoba është një krahin në Kanada. Mm -hmm. Është shumë larg. Mm. Edhe -hmm. aty janë dy burra. Është një vend që quhet Norway House. Ka një histori interesante. Janë po. Ka një shumë lart dy burra. Dy. Yeah. Okej, okay, uh, ti ke parë Brockback Mount në disa herë për kinematografin e e historian Prex. ë uh, ku Prex uh, ja, është fjala kyçe, por jo, unë nuk e kam iden aty. Këta të dy Jan, të dy kanë lindur uh, vetëm 3 muaj, larg, ë, uh, më falni, 3 ditë larg njëri tjetrit, mm -hmm. në vitin 1975, në atë që quhej Spitali Indian, uh, Norway House, në Manitoba. Këta janë uh, njerëz mm -hmm. nativ indigjen, janë, uh, janë, si thuaç indian të Amerikës, nga ata autoktonët mm -hmm. që kanë banuar Amerikën e Veriut, këta bien në Kanada, në Manitoba, dhe baz gjithë kësaj kohe nga viti 1975 ata i bie tin 41 vjeç këtë vit mm. kanë zbuluar që që Leon Swanson dhe David Tate janë ndruar me njëri oh. tjetrin kur kanë bërë testet ADN's mm. kanë zbuluar se un jam ti dhe ti je un wow un do të isha në atë familje me prindrit e tu dhe ti duhet të ishe në këtë familje me prindrit e mi do të thonë këta të dy e njihen një njëri tjetrin Kanë jetuar pra njëri tjetit, kanë qenë moshatarë që gjithë kohës, komunitetisht që i vogël, mm -hmm. gjithë i njojnë gjithë Shok, do nëse Shok Tre ditë kanë, uh, por, zbulojnë që janë ndruar oh. Që në oh. vjetë ti në rritur wow. në familjet uh, njëri e njëri tjetit Janë rritur nga prindit e ka buoj, po Po, dhe uh, të dy kanë qarë në një konferencë për shtyp që është mbajtur atje Po, s'kanë të vaj Sepse, um, janë 20 so, jan, ai... vjetë të tonë ata Aji e thoshe që gjithë kohës, unë e dua si nërën tënë dhe atë mamin tënë Sa hertë kam shar nga mamë Kam shar <laughs> vetën tine Po edhe unë të daji, pos me dozë është me letë dhe fshinë dhe aji një lotë Por um, tani, kjo është njëra, kjo është vetëm gjysma e historisë Sepse është buluar që në të njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë një O oh my god. I andruar edhe dy bebe tjera. Po oh, po oh, po. Dhe dhe tani uh, njerëzit që janë, mm. po pikërisht këta janë duke thënë mm. një Eric Robinson që është kaqën në të kaluarën uh, ministër i këtyre punëve që kanë bën me popullsinë mm. autoktone. Ëh, mm -hmm. uh, thotë se një gabim. Okej. Okay, por e dy gabime thot ai, duket sikur është një veprim kriminal. Duket sikur dikush ka tendencë. Po që. ka dashur mm. vet ta bëj këtë. Ka dashur që të ndroj, beve ndo shafësi një shaka e smur uh, Apo të shfarë, mund të ketë qëmë Por nuk djetë Këshu që këta ka njësur tani një hetim Nga një pale tretë edhe pavarur Që silet këshu që nga këta hetuësit Kam përshypjën një special Po mm -hmm. gjithës e si, kjo është ideja Po imaginoj e pak Që të bëjë do mëdën Që të gjithë një komunitet vogullë Ku të gjithë i njojnë gjithë E ti të zbulosh që <laughs> Wow. Nuk është ledhe, mundu e xelë, më duhet për të qeshur kështu po, do, tjet, do tjet, të jetë do të thënë traumatike. Po. Por gjithsesi kjo tregon edhe një herë që, domethënë nuk ka rëndsi për yeah. ardha, rëndsi ka si rritesh. Tani këta të dy, Leon Swanson <laughs> dhe David Tate Jr, kanë vendosur që jetojnë të gjithë si një familje e madhe bashkuan dy familje bashkuan i kanë bashkuar dy familjet mirëfarë sepse zot jetojnë me domethënë janë prindrit e mia anata tut janë tëmit edhe tëmit janë të tutë që mund të jetesin bashkuan janë janë bërë një familje më e mirë po ata kanë grah apo gra dikan gra dikan të tyre dalin ah ok nuk hyn nuk e kanë gaturuar vetë fëmijët bashkohen alti jo se dhe groha e bën edhe pun janë ja mos i direkt jo jo Tik tuti, i tha leoni edhe Rao kam shikun ayer Këtejmë bas faktu yunim, qësit anëi është uh, Yellow Flicker Beat nga Lord 7.52 From marble, smoother than the storm And the scars that mark my body They're silver and gold my blood is a flood the rubies brush the stones it keeps my veins hot the fires found the home in me i move through town i'm quiet like a fire to me. 7-5 minuta në krybën e mqesit Mirë mqesit, si të qida mirë se keni ardhën program Mishtashtëri përshëndesim, do jurojnë vitit fantastika Unë jam bleni këtu me jeri në altin në okën e në lori Mirë mqesje Mirë mqesje Tanim, para se të shkojmë në Këngën e rrathës, e lajmet e orës të tëtë Doja i shë Toroni me dhe Jonitëm për lindje në ndje Të vajzës Po Të vajzës, po Uh, ë shojë kristal po kristal po kristal Joni Dashë ka lindur uh, që është vajza e saj e parë pas mm -hmm. shtatë zania tani më të mbyllur me sukses ë um, do të bëj një byty nga aktualiteti jepi po ai që më pyet ndje jo nuk e kam mendim e kam me me tre në faqë megjithatë e bëjmë e bëjmë atëherë Mi që dashur? Um, në zonën e Shkodrës Parcelat e mbjela me kanabis janë luftuar Me një numër të plotë policësh Ka që një numër i rumbullakosur mirë Jami sikur që nuk është numër i saktë Se mund këtë pasur mm -hmm. biçta Por në terma mediatikësit që njëftohet Kanë shkuar kajsh policër të ti Për të, të prerë bimet e djegur ato më pas e tjere tjere tjere okay? 069 207 222 069 207 222 Sucker for pain është tani në kryvën e mqesit Do të gjëjmë lajmet e orës 8 e këthejmë i prap në 100.4 Mirë mqesit gjithë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 like cool gonna try us feeling the world go against us so we put the world on our shoulders my home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 signs I'm not afraid to cross the line and turn this friendship into more an amazing stop we don't have to change it all old school like a carnival you're still my bestie but you more you're my babe Nga Moe dhe Daniel Nitt Mirë më gjestë të gjithë dhe Mirë më gjestë Sorqë Shtëpia është anagrama për ditë në sotme Sorqë Shtëpia Edhe do të thotë posa qërisht Bravo Posa qërisht për ju Posa qërisht Dimitri 38 in baronumër fiton kontrole në plot mjekësor nga spitali amerikan Bravo Dimitrit Të lunë Dimitër Palim diri Dimitër 200 politës, ka thënë bina 200 politës, falemi ndjerit oltë ta 900 e wow. më bërë nëmëri, fiton 2 bileta për në Cineplex mm. Po a të atësonim oltën grejshide uh, E kemë mm. rësysh kërë shkonin fillim Grejshide e ndronin emrat pak zo Eshin e bënin pa. në në që Po t'ishtë ndohër oltës kjo Mëndishtë e sot një Dimitra <laughs> E <laughs> ndërthosha Dimitrula, më fal Një <laughs> ja Dimitrula, jemi. se po të Dimitrula Masë do këndoj me dhëkëm E kemë rës <laughs> <laughs> <laughs> Moschai Tararirarat Moschai Um Noja yo The Jebak the coming to Altin Holly Claus Digital Animal Khany Khany le Ziga Khan ga Oh yeh, oh yeh mm. mm. mm. mm. Emihra? Hey, Shunj! Interesante Jartare! Karim Toni, eee... Den nes <laughs> kruen <laughs> njër, zë dobyl tjena vë subyshenkë Në 0 jashtë në një zë të shtalje du-du-du A jestem, a szur, osz, osz, osz, szur, mira, osz, szume keqe. Kështë me ndoni? Hami, Olta, sheshtë hëndër Dhe me këmë këtës Dhe me ndonja këmë alë Olta, si gjuhëse regull të këllab e themit Eshtë anti Ok Tani, një një kati për sërim Kërë sërim, unë mendoj që është e mirë Unë mendoj që është interesantër po E që duhet eksplororësër të rryma Po të gjohëve gjithëmonë njëtë njëtë një që këtë i gjuarë Ja. Gjithmonë, ja. gjithmonë gjithmon. njeriu ndryshon. Njeriu ndryshon edhe rrobat që vesh. Shikoi nga dekada në dekad. dekad Shikoi prerjet e flokëve. Pse duhet, pse duhet të jetë kaq konstant në muzikën? Se e kam shumë inancë të ka njerëz për shkakun që kanë ngelën akoma tek Deep Purple, edhe jo për të asgjë negativë për Deep Purple, për epokën aty. Po të shohë akoma Deep Purple, 45 vjet më vonë. Si imagjinose si kur të vishash në një sol se vishëshin para 45 vjetë, si banin flokët ashtu. Lart çoj. Alë, unë un jam i sigurt që the Dip Purple vet po t'ishin, nuk do dëgjoni vetëm këtyre. Po, është sigur, dhe e sigurt. Do të kishim bërë një muzikë tjetër tani. Njeriu, njeriu. Me bazë elektro. Po, njeriu, Sikta, njeriu ndryshon, <ride> njeriu ndryshon. Njeriu ndryshon. Është njeri komplet koncepti gabuar, ju do të dëgjoj vetëm atë muzikë që ka dëgjuar dikur, edhe as gjë tjetër. Ëm, çuçi, nejse. Iku këjo. Tani zëri i për i... djum. <coughs> përgjumër për ditë nësotme në klubin e mqesët. Unë kam bërë gabime, por në kur, në asë një sekundë punës time, nuk kam bërë fajë dhe ashtë më pak të shkej ligjin. Mënë që jemi para zjedit, dhe? <coughs> Duhën të të gjërë. Para kujtë zjedit, dhe mërë. Ka, <coughs> të vidit tjetër. Kujt ka okay. filluar. Mënë duha përshatën për për për për për për për për për për për për për për për p Uh, e të gjem dhe njerë të të mishtarë, kushtë uh, është këtë personaj, të leo për fenë? Unë kam bërë gabime, por në kur, në asë një sekundë punës time, nuk kam bërë okay. okay. okay. faje dhe është më pak të shkejnë ligjin. Okej. A ty të faje të raton vetëne? A ty zbulot? A ty zbulot, kur të thotë nuk kam bërë faje, se ka një mënurë të të të një. Një kadensë, faje. Kadensë. Kadensë. <laughs> Më fjallën e bugur kadenës, në shkëm në një ndërpërri e bugën publicitare, mish tashër? I vjaltin me një kadenës. <gjellë> man drowning në kryeminësisë klave fem 104 cuz i'm drowning mm -mm -mm. um tani do të bëj një pyetje nga aktualiteti mm -hmm. dhe pasaj ta zhvend programin me ca gjëra interesante që shihen edhe këtu po mund ta keni më anërsh se kryeministri ka qenë në, në... Yael, ka përshtivenon në, në, në kamping busdete, mm, pa, një kamping buzderi atje? Po, në Yael. Me LR-in? Mhm. Dhe dhe Freshin? Ndoshta, nuk e di. Me me të rinj, domethënë, është ideja. Dhe ka thënë bytyja është kjo. Sa euro ka thënë kryeministri se nuk do bëhen rrogat? <shus> Okej. Okay. Sa euro nuk do bëhen? 0-6-19-20-7-12-22 Dërganu mesajët uajam Ska fare të e më të njëra Si shtë të di tjetër 0-6- Gjithë shpresë sh... Shkoj kryeministri dhe, dhe i mbushi këta të rind Gjithë shpresë <laughs> Depresioni malë <laughs> Njeri që s'njën e njëtë Do në të tjë dhej Me kokë ma dje Po Po e ardhëmja um, U tha kryeministri Prëmë tonë E shumë e zymët Edhe këta të rinjë që bë Ka që euro nuk do të bëjnë rogat, është e sigur 069 20 70 222 Në kryu në mqesit Në KLAV FM në 100.4 Për të marrë pjesë të klojë edhe do të fitoni një Nuk e disa farë, po, të shfarë Po do fitoni një, një rat nga Electronic Line Oh mm, Shumë mirë Një dorat nga Electronic Line Falas Se sot janë <gjë> Si që shë bërë situata Fales. është një durat falas mishdashven nga elektronik lajnë Po mm, mm. Edhe pa rrava, pa sorolatje Kjo është gjithashtë të rëndësishme mm, mm. Shujero, mm. e mënduat atë fjallën të uaj? Po, po, pa po. tjetër A, jeni po, po, para së të këllojmë të fjallë, unë mënduat që tjapim si. po, një fituajsë është gjetur zëri Ku shë ka gjetur? Nuk nga... nuk nga surprizove ojta Sa i mirë të hiri Që të ka denë sa e dinim që rëgjëtë <laughs> Altin ta fash për të surprizuar ty. Kto, këto, këto zëra që qëndën kaq kollaj, këto wow. Ësponajo te kjo altin që nuk të surprizon. 069 20 70 222. Hajde, altin. Kush fitoi për ha? Është <laughs> Irma fituese 333, mbaro numri, fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Okej, okay, faleminderit. Bravo. Mund ta dëgjojmë patjetër Patiet. Lori? <laughs> Unë kam bërë gabime, por kur në asnjë sekond punës time, nuk kam bërë faje dhe aq më pak të shkel ligjin. Okej. Okay. <clears throat> Ishte e thjesht. Ishte ishte e thjesht. Ose u mësoam me zërat e këtyre përditsh, nuk ta bëj më përsëritje me gabim. Kjo akoma dhe më thënë. Më din se Altini nuk Altini kam i kam marrën nga politika gjithë këtë javë. Deri tani. Dhe kush ishte dhe? Ishte Erion Velia apo? Erion, po. Sot sa i mista i jeni? Me, domethën ka nganjjas në 4 që nesër është pandemik. Po, mundet ose nga grautira oze oze et palogat. <laughs> Këtu nga ata të dy. Kshu nëse nëse dërgoni mesazh sot ke një kshu 40% shans se të fitosh. E tish i parë që sot. Ej um, gati? Gati. Në radio? Po, në radio. Po, kret luajm është në radio. Lloja që vendos diamt kundër vajzave mm. në kërkim të një fiale të vetme. Mm. Po ja, Mi e përpresëm psikologjik jalla ju ai hat. Ja. Ës send. Ja. Fjala juaj është një është një është një vend, një vend, një qytet, një. Jo. Jo. Një qytet punvend është? Jo. Asens është. Ëh. Ndjen jet fjalë juaj deri, atëherë biti një kafsh. Jo, jo nuk është kafsh. Me ndjenjë ju ofruam? Të ndjenja. Jo, të ngjall ndjenja. Të ngjall ndjenja. Ës një dukuri. Jo tamam, nuk do një të gjej dukuri. Është diçsi? Është një gjë që ti e bën, e bën njeriu me vedi ose pa vedi. Atë është një veprim. Sa e bën më shumë, sa e bën më pak? Po. Është një, është, është një, është një, është vepër, është veprim? Ti mm. mm. e bën njeriu? Jo tamam. Jo tamam jo ta veprim. Mm. Është diçka më e gjerë. Është vepër se veprimi? Jo. Është art. Është diçka nga <laughs> shpirti është diçka nga shpirti që e bën njeriu. Disa janë më shumë, disa janë më pak. Disa kanë atë rijet të të një lloj kështu cilësie, një lloj virtyti, cilësie që ka një njerëz, që lind apo e fiton. Ndoshta e fiton se dim, se dim të ketë lindur tillë oltin po Ka dhe me humorin, ka punë me humorin? Jo. Jo. Okej, her pas her tha Oltas, bëj shumë, jam shumë entiu. Ne vrike. Shumë, ne vrike. Jo, sidomos gjatverës jam shumë entiu, shumë me zjarr atë. Shumë me ë Jo, jo, nuk la bëj me zjarrin altin. Shumë mashtruese. Jo, faleminderit. Gjatverës Oltas bëhet më mashtruese. Jo, se gjatë dimrit më mungon kjo, por gjatverës të gjithë jemi më shumë të tillë po them. Po pra, është ideja që na Gjaknzet, Gjaknzet. Jo më. Që na zin gjaku që Ësh um, diçka që ti ndoshta nuk e planifikon. Ti ke tendencën për të vjedhur. Jo, jo. Atë jam duke gjatimitun se jam duke gjatëris. Është diçka që ti nuk e planifikon. Thjesht e bën. Është kur i fresk. A ka ndonjë gjë që keni këto tash? Po. Se që tani kaloi kaloi çdo limit. Onestë, si është edhe njëri herë i thotëm, na jep atë zhdimën se Është diçka që ti e bën pa e planifikuar. Pa e planifikuar diçka të tillë. Ë, na, të duket vjedhur. Ë, jo, jo, jo. Çilon ëndra. Pa planifikim. Pa planifikim se ëndra të di të planifikim. Shiko, edhe për të bërë një të tillë planifikon, është një trashësi, jo skalibile. Ju do të planifikon, Por, planifikon mund të do të tradhosh të lini si asaj. Gabim me djet. gatimin. Jo. Jo. Gjota një. Gabim me sportin. Jo. Po, me qefin, me punën. Gjota një sekondë. Me çefin, me çefin para, me çefin është më shumë. Me çefin është më shumë. Është një hobi. Jo. Dhe gjatë kësaj do mund të tradhosh ta jerin. Ta. Shulloj tani Ma ërta e bërn më shumë gjatë verës <laughs> <laughs> Kjo një një, do me ndelë shëtitje, ka të bëj shëtitje, <laughs> po me shëtitjet Me lëvizjet, me mjër. u, me u, jo, udhëtimet Udhëtimet, bërnë, me udhëtimet, me udhëtimet Udhëtimet, eksplorimet A, alpinizmin Po me A, po jo alpinizmi Nuk është alpinizmi, po fillon me A Me A, V, A, V, A, V, A, V A, V, A, V, A, V, A, V A, V, A, V, A, V, A, V, A, V, A, V Oh. Bravo, bravo. Oh, më në fund. <laughs> oh, <qërë> wow. <laughs> derit, uh, Gotha. E gjetëm. O çfarë torture. E ulodhet. Faleminderit Goca. Kjo ishte fjala juaj me A, Bob Marley. Kush e gjen duhet ta dërgoj parë me uh, SMS në 06920722 për fituar një Durant? Is this love? Është pyetja. Bob Marley më stan, çu kjo është Landscape the, the Ball Air në remix. Të të instanon. Këva e them. Mirë mëgjesi që të gjitha, mirë se keni ardur në kruin e mëgjesit Atere Mirë mëgjes Fjallë e vajzavisht, aventur, aventur mm -hmm. Bravo mm -hmm. um, E ka gjithur Anisa e para 120 i varonumër, fiton një lullën nga bota e lullën I lumë të Anisa Tani uh, mm. Ne vazhdojmë me sharadion Tumaj? Kur ne e fshejmë fjallën Dhe ju du të gjenim fjallën ton Provojni, po ju ambajti Gati jemi Gati jemi ju, gati jemi dhe ne Letë të të tani 8 e 37 <laughs> 3 minuta. Ës scent? Ah, uh, jo. Ja. Mund ta gjem edhe në form scent. Mund ta gjem në form scent, po. Por te... jo, ona nuk. Do ishte një imitim, imitim. Falta? Jo, i rëndësishëm. Po thoja, aha et. Jo. Aha et, ha et. Ka shër ha. Ka çhem po. Ka kash ha. Teknikisht nuk ha. Ës normale. Ne nuk e han, njerzit nuk e han, po. Mohën kafshët. Kafshët e han. Tak ka... avsheha. Ndodhet në natyrë, është bim. Ndodhet në natyrë. Jo, nuk është bim. Jo nuk është bim. Nuk është bim. Jo nuk është bim, yeri, nuk është bim. Është, është një gjë e gjallë? Ë, jo, nuk është gjë e gjallë teknikisht. Është e dukshme për syrin? Ëm, um, pra, tek disa krijesa është e dukshme për syrin, tek shumica e krijesave është e padukshme për pra, syrin. Pra që nga pjesë përbërëse një gjë e gjallë po themi. Po bravoolta, logjika jote punoi. Men t referred on und ees rrrrrrrrrrrr Od ies e va ap dra�? Bi b-pi challenge Z capacity E kan z empieza? goal Kaj z Baranichi is een kan Dabat nj Ba ja pas sundan Esi is diziten Oes vet niet z替 Blessed Jojojojojo <laughs> <laughs> o babo, in zoraj. Dhra... Uji ka ndizë ju ralti. Ora jeri. Ma ha tani ha, i vjen. Ajda olta tani. Ja radio olta, jepi. Dobra. Po ka ka katër këmbë apo dy këmbë? <laughs> <gibli> jo, nuk ka lidhje me këmbët. Nuk është një krije. Po është e Oso, Oso, pjesë, a, pjesë, Poh, pjesë, po. pjesë e një krije. Është pjesë e krijes, po. Është pjesë e krijes. Po, një shpendë. Mund të jetë një shpendë, jo vetëm një shpendë, mund të. Apo janë disa kafshë ka. Mund të kanë gjithë krije. Doktor apo jo? Është njëse syri. S'mund të kemi një shpendë apo një ariu apo Para kanë të gjitha teknikisht. Pe po. E kanë të gjitha, pjesa më e madhe e kanë. E kanë, po, e kanë. Do të thon shumë pak se kanë. E kanë çamët yeri, e kanë çamët. Është pjesa e fytyrës? Jo. Jo. Është edhe në. Edhe në LL. Edhe në. Jo, me lëkurë, jo. Por ta son disa e kanë, disa nuk e kanë orta. Jo, nuk tham disa e kanë, tham jo? pjesë. Shumica e kanë. Çikata po thua se kanë. Ka disa që kanë, kanë disa që s'kan. Po. Ka kështu që s'kan. Është me dy fjalë. Jo, është ja. me një. Me një, ejo. Ka kryesa që se kanë, ka kryesa që kanë si jashtëmi. Gë. Në vend që ta kenë se brendëshmi. Breshka e ka si jashtëmi? Po edhe breshka në informënyre, po. Zë. Jo. Ja. Zëgua. Zëguali. Jo. Po, ja. Tani, kujdes, Gosa. Mm. Kër njeri unë banë sekrete. Gjë, ta, gjë, gjuh. Jo, gjuh, nuk që, jo. Pret, sekrete, thon, është shprej, thon ka lëgjit me një gjuh. Pritë, kër njeri unë banë sekrete. Kër njeri unë banë sekrete, thonë Në dopav mm. shpreje... ka të till. Në dolap ka të till. A u zgjidhën të shprehë? Nuk është sprejë. Është sprejë e ditë angleze, po ju thësi vajes nën shkollon. E kanë në dopav. Po. Mund ta djesh në mund ta djeshën në një shkollë. Në laborator për shembull. Mos e mundim asëve. Nuk duat fare tani. Në laborator, në laboratorin. Mund ta djesh edhe në muze. Së. Së ka. Së kë Si është shpreja edhe njësë Gjështë shtatë petë njësë Së kë Së kë është e sakë, brava i eri, më në fundë, më në fundë Si është shpreja, si është shpreja, nuk kishtë edhe gjërë Së edhe gjërë në njërë? Jo, e mbanë sënë në dola Në dola Kore është një sekret nga e ka luara Ok, kuptova Sekret i fshetë është një Së kë në dola O, sëkë edhe gjërë 800 euro. Skeleton sille closet. Rrogat, pra ka thën kryeminist, oh, nuk do të shkojnë kurr. 800 euro. 800 euro. euro. Mm. As nuk do të bëhen rrogat miqdashu, 800 euro nuk do të bëhen rrogat. Kështu <laughs> që, na vjen keq për ju. Është <laughs> një zgjidhëse 770, i bra, numri fiton një dhuratë elektronike. Këtu. Dallë që ndiheni të karikuar. Koni idhën e ty nji. Okej. Okay. Kemi dhe Eldin që të në informojnë bi situatën në trafik, mi shtashur në këta omende në kryun e mqesit. Do të mëstojmë se si do të shkojnë në gjërat në... Ra ja, ku është Eldin! Mirë më në gjës! Good morning, good morning, Blendi! Good morning, good morning, <laughs> Eldi! Si jeni jo? Mirë, nuk tashin <laughs> që përqeshur. Ne isem, vjen mirë që ti qeshme, që të fjallë që unë themë. Po vao ja. Jo, jam dhe me këthe ja. Jamon kur bëjnë ndonjë lëvizje e dendë. Po. Jam shumë hë. Shumë maille, ndonëse gjithmonë në televizion e mjetit se edhe s'ka trafik, edhe mund të lëvizësh pak shpejt në diferencë. Mhm. Mm ehm, unë um, jam disa diëshmësh ka qenë shumë problem për sa i përket trafikut. Për mendimin tim duhet evitojmë të evitojmë ca pjesë që unë do t'i përmend, pra gjatë ditës nga nga nga konkluzionet që vjen, ka shumë probleme ura Vasili Çanda pra që të utosh nga tiranare drejt njësë e indjetorës e retroldhimi zogudzi, në basë orës dhjetë më gjesit ben, të duhet të pak të në bi një orë të shkosh dherit e dhe retroldhimi zogudzi, pra duhet evituar kryzimi së indjetorit. Uh, Suleman Dervina pa pjesa e Vasil Shandos, duhet uh, të, të evitohet ingjiria në dërtimi pjesa që shkon drejt zogudzi, mund të më pjesa e unazës nga kryzimi Jordan Misis duhet evituar drejt kryzimi Dombosës, duhet të vituar nënt kaçet, ka shumë probleme aty në qendrën e Tiranës. Pra me helikopterin zotrin. Atë ose ose në këmbë, ose me taksi eelti. Po mendoj me taksi më mirë, apo jo? Më mirë taksi, më mirë taksi. Mirë, ju faleminderit. Në këtë lidhje, për momentin zona e Tiranës qendër, ku është qaj lëvizje me trafik, rruga dëshmorë te Gazushkurtit, ka fluks trafiku në dy akset kryesorë, në rrugën e Durrësit, në rrugën e Kavajës. Ka flukostratifikun në rrugën Bardhyl, pjesa unazës së përmë, ka një fluktë lehtë te kryzyzimi me Ciljetoi, por jo problematik, dhe pjesa tjetër mund të kemë bulevardet qarkullojnë pa trafik, ndoshta edhe shmordet kombi bayan turizëm Dargu janë në proces të çagullshme. Kështu duhet kujdes me këto pjesë që përmbënda blen, pak më kjo ura Vasilçanit duhet të evituar dhe edhe lëvizja tek pallati me Shigjeta për shkak të punimeve që kryen tek stacioni i funit të, të, të, të, të Rancës. Oelti kam një kuriozitet, nëse unë doja dikja për shkakun në aeroport. Mos më samerja makinë, mos më jeta taksi. Sa më shkon, po, sa më shkon për shkak të një rrugërinasi. Problemin 15000 lekë të vjetra ose 1500 lekë të reja në çdo cep të, të Tiranës ku ti ndodhesh. Ëh. Uh -huh. Qy të kap zonat e Tiranës, të Res Sulemand Elvina, pjesa e dhomës së katëshkurit, po në çdo devijim të Tiranës, qoftë ka kërkesë për shërbim taksi Tirana Aeroport 1500 lekë e ofron vetëm Eldi. Ah, gëzuar. Të... Bravo Eldi. Okej, ciao, faleminderit. Ditën e mirë. Eldi Mishdashur uh, 069 95 787 Për uh, informacionin me Trafikut 80-20 minuta në këto momente në klubin e mqesit Në do të luajmë një saj kemi uh, njërë uh, <gjështë> Saj kemi njërë kollegu ndiri tani E sa të të të njërë më dhe në të ardhme okay. Po vetëm basë pak Tani, muzik These four lonely walls have changed The way I feel The way I feel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 Stand and Momenti yeah. Lojës mi shdashur Loja është sa njojnë kolegun, sa njojnë kolegen Pjala jonë me shëra Pjala, pjala. Ishte Skelet Skeleti Bravo Gridi, 2 bileta për në Cineplex 0, 4, 8, i mbërë nëmëj Oke, okay, shumir, adher um, Kam trepjit i këtu mm -hmm. Të trepjit i do të i drejtojnë njërit prej jush A i që do të jetë viktima e Lojës Kush do të luaj Në atë rol mm -hmm. do të përsaktoj të ani Për mes një shortit të hedhur me Lojen Kush pëtoni pari Dakor. Mm, mm, mm, gati. gati pra? Po gati. Kush fotoni par i? Ri. Olga. Olga, fundon e para. Si toni? Kush fotoni dyti? Dyti. Ashtu. Altdini i fotoni dyti ve oh, yeri. Jo, jo. Ai dëjeri se kemi kemi ca kopa të parë. Jo para. Atë kusë kusë jemi mirë yeri. Altdini avolta keni nevojë më për uh, la pustila, për letra. Unë kam në vërë dhe për lapustila dhe për letra Keni, atërëne, Olta, kap lapustila le Kida Altim kabe Sigurisht atini se kap do të mishdashu Nuk është mëcuar, kap objekte të asaj forme Olta Parashitët shumë mirë në atëlloj Kap qatë kapësh Me këtu parim kam e që gjithë Në kap i lapustila është, Olta, shumë nga do të kemë E okay. letra të mosit, këtë mështë A të jenështë nërguar, është duke të këhuar muzik për qepin e saj, nuk në në të gjionë se qëfar të themi. Tre pjute të ndoj bëj, uh, të janë tre pjute cila ti trejtojnë për fundimishtë jërit, por, fundimishtë të re pjuteve i përgjishet Altini dhe Olta, edhe ju në 0-6-et e në 20-7-et 22-2. A i prejushtë i cili pari, apo e cila e para, ka ardhur me tre përgjishet, që janë identike me ato përgjishet që do jap ka përfituar dhuratën. 1 or nga Premium Watch. 1 or më dashur mund doni të përgjigjeni sikur të ishit ieri. Ieri, pyetja e parë. Do të zgjidhje të pije shumë alkool dhe të përfundoje e alkolizuar, apo të haje shumë dhe të përfundoje në obezitet. Pra alkolizëm? Kjo i bie për gjithë tjetën, domethënë? Apo obezitet. Po. Nështë gjithë dhe të pinte shumë alkohol, edhe të përfundon të e alkoholizuar Larkë qëll jo. I bje... është goqako të e... Përbër e degraduar si Po, e degraduar po E degraduar nga alkoholizmi Apo, -ha, po, të hanë të shumë, të i vindë dhe një reks i erit Edhe të përfundon të e obeze Ok Të mbiste... Peshën e saj... Ideale Pyetja nëmër 2 Po... Kujtës... Shë më fështirë nuk të stështë Asht, Shë më f A e vështirë nuk është shumë e vështirë, o të pas? Pyre të nëmërë ti Nga që s'ke pira e t'kollë ti ini dhe në të ndoves Njeri Do të zgjidhje Ti ishe një njeri në kërkim nga policia gjithmon uh -huh. Uh -huh. Apo Një e pas streh Me vetëm robat e trupit Me skenarin një Njeri është gjithmon në kërkim Dhe jeri është gjithmon të ka ufshehur Pa. nga qyteti në qytet, nga apartamenti në apartament, por Jeri del vetëm natën. Po jeri është në kërkim nga policia gjithmonë dhe jeta është ajo nuk është jetë kjo. Është jete frikshme. Apo Jeri është e pastre dhe ka vetëm rrobat e trupit. Ai kalon uh, natën duke kërkuar një vend për fjetu. Cili është, uh, të fjetur. Cil nga këtë skenar është çfarë do të bëjë Jeri? Çfarë do i pëlqesë? Ai të shpjegojmë. Një jetë kriminale je? Ja? në kërkim apo një jetë e pastre. Po të shkon ka një 3 për jerin. Pyetja numër 3 për jerin, dhe fundit. Fundit. Mm -hmm. Jëri do nga mbytja, e fundit. Dhe e fundit. <laughs> Ëh. Oh, Jeri do të spëtoi nga mbytyja e Dramon apo i lërmet. Po po. Ah, dilemë fort kjo. Ka ka vetëm një, mund ta imagjinojmë dy pishina. Të dy personat në secilin pishin dhe janë shumë të lodhur. Po vjen janë momentet e fundit që s'majnë më. Pastaj bojohu. Bo? është pra ndihma e fundit që do të di për epokën politike në Shqipëri më e fundit. Diber të fundit po. Tani Jeri ka një komandare. Ndër jerin po i imagjinoj thibur si në volleyball. një nga ato skallat si arbitër në volejboll. Jo vetëm që rrin si për rjetës. Tani Jeri ku e hedh komandaren? E hed nga e drama, apo nga Ilir Mentor? E hed në mes. Apo e çan. Apo apo di është e çan. Po. Oke. Kësh futon pra nga mbytyja, e drama në Berlin Met. Njeri. Pëtet e parë edhe një herë për jerin ishte, do zgjedi që të pi shumë alkool derisa të përfundojë alkolizuar apo të haj shumë ushqim derisa të përfundojë në obezitet të plot. Në pyetjen e dytë themi, ti jesh një njerëz në kërkim nga policia gjithmonë apo ti jesh e pas streh gjithmonë? Dhe pyetja e tretë është, nëse do të shfutoje dot nga mbytyja vetëm njërin prej këtyre dy individëve? Dhe ishte e drama apo e jirë meta Që do të shpëtoje Me opcionin për asë njërin të hapur Këtë e në basë pak këtë këtë këtë këtë këtë Tani 21 Pilots, Kleb FM I'm a brick so tell me what you want to hear Mirë më njëse ju Më njëse Më njëse, olëta Më njëse Më njëse, olëta Më njëse Bë, besit bështë edhe në fol uh, Po, pa të jëse ja. Falimderit Altin, ma shkoj pak atë këngën që dojë nga unë um, Tani mm, mm, mm, mm. Kemi të rëpjive dhe për të ujeri Pam kan, uh, Altin i të olëta përgjishët e tyre Ata janë përgjishër si kur tishin ti me ndenjë Un premtoj që do përqijem sikur nuk e mund. Ja, ti do të përqijesh. <laughs> ti lutesh vetveti ajeri. Po denë. Edhe edhe ti në lojë, përqijesh si do përqijesh <laughs> ieri, po si okay? Oke. Okay. Atëherë. Mm. Je rin gati? Gati. Përdorë numrin 1. Tam. Për ty ieri. Do zgjidhi ë që të filloje një periudhë tani më brava ku mm -hmm. të jepesh shumë pas alkolit dhe përfundimisht përfundoi një alkolizuar et mers. Po, shumë et mers. Në degradim. Me thënë drejtën, një femër alkolizuar. Pa mendet dua? Mm. Po. Apo të të vinde një oreks i papast. <laughs> dhe dhe në vitet e vazhdim të përfundoje në një obezitet. ë uh, të frikshëm. Ose e alkolizuar. <clears throat> nuk gjeten do të. Shumë jo, nuk gjetem. Mja shumë ke dilemën se nuk ka asgjë të mirë. Okej, okej. Përzierë. Ieri është kështu si, e ke përshtysh doni Book Mistri, <clears throat> pardieshme apo Book Gruri? Partieshme <gjere> Jepi uh -huh. Me gjitha to më pulqen të ke mende mija Koma, me vështirë si do zjetë të dytën Me vështirë si një hamburger jeri? <gjere> <gjere> Okej okay. Ate re, jeri ka zjetë të dytën Jeri zjedhë obezitetin, jo alkoholizmin Le shikojmë se shfar ka thënë, Olta Orex, <gjere> Orex Orex, obezitet pro Bravo, Olta, bravo Bravo, Olta, me zi e, e, e more të të gjenë parë djerna obeze obeze oje oje djeni me blu nga sipër se dallo dallo pak atherë mm. pyetja e dytë për ty dy erë ok tani jemi 1 me 1 po 1 me 1 të pa. dytë kam parashikuar sakt në pyetjen e parë hm në pyetjen mm -hmm. do zgjidhje që ti ishe një njerëz në kërkim nga policia për një krim gjatë gjithkoh aseri do të imagjinohesh që Do vjen nga apartamenti në apartament, por duhet të ndryshosh vendoden se po ndonjë gjallë në inventar. E kuptova. Mhm. Të gjajin, je gjithmonë në kërkim. Në kërkim. Mhm. Gjithmonë në kërkim, çu. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Mhm. Tırırırır. Okej. Apo, ti je e pastrej. E pastre. Një njerëj që ka vetëm rrobat e trupit. Mhm. Edhe kaç Lier. Okay. Po jam e lirë. Okej. E lirë, po, po nuk të ndjek policia, po. Është e pastër. Do të zgjidhë dhe e pastër. <laughs> e pastrej zonja. Bravo, ha. Bravo ha. olta. E pastrej. Ai jo e para failed. ka më shumë aventur, kërkon policia. Po edhe ti jetosh gjithë kohën. Ës film, është jeta në film. Um si e, je. Por... <laughs> po, nuk është film. Si filmi i zet shumë. A ti çun nuk e mban dot shumë gjasa ti duhet ikësh ja. Po edhe pastrej, nuk e lidh. E pastresh afrontj njerëz. Ka probleme të tjera pastaj. Ëm e pastrej, e pastrej. Bravo. Merë zon barazimi. Mhm. Mm Dallëm 2 për Altinin, 2 për Altën. Dhe 2 për Oltën. Unë ze Altinin. 2 <dhe> për Altinin me 2 <laughs> për Oltën. Kish festa që bën Altini sa vonë. Ai e ka dhë ieri. Ja edhe 1 minutë. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë me sukses. Ehm, <laughs> um, nëse do mundësia, të jepim mundësia, shpëtoi nga mbytja. Njëri nga këta dy individ mm. oj, oj, oj. Do të zjidhje Shpëdoje e dramën Apo i djirë me <laughs> Kaj një komardare Dhe dy njërës do ga më bytur Kë shpëton Kretarin e qeveris Apo kretarin e guvendit <laughs> Për se po më ndohem E të gjëj E të gjëj mëndimet e tua dhe, dhe jam dakord me to mm, Atere, do zjidhja Tështë e artistës, Edjo Ramën wow. wow Olta ka thën Era Bravo Olta Edjo Ramën ka thën Wow, në regull Bravo Olta Ndërko Edjo Ramën ka thën dhe altin Wow, Bravo. wow 3 si. me 3 3 me 3 uh, Si të ndajmë, Tani? Osem që altinit do më lur mua Ope më një pjëtjet të 3 dhe të fundit, oke? Do më në të 4 dhe të fundit Ta Por Tani, ka një qështë që nuk mund përqishje një Me fleta Me fleta mm -hmm. Do e të përqy që një në vend Do zhite jeri mm -hmm. Që Të mos mbante mend As një ditë lindje As familjes As ta të misjve Të askujt mm -hmm. Apo Të mos mbante mend As një datë historike As 29 torë 1912 As që a kuptimi ka As që ka ndodur fare Dozausdazu mund të shihet. Ajo, ashtu mos mbashmën ditëlindjet e datat e rëndësishme familjare ose mos mbashmën asnjë datë rëndësishme historike. Ti fshi kujtesa historike i bien. Po. Këto i thënë iri. A iri. Prita më ndoj. Jo, s'do. Ti do të mos mbaj mend asnjë datë historike, se ditëlindjes. A do të mos mbaj mend asnjë datë historike? Jo. Ti të ngelet tjetër altin tani dhe mbaj. Ti ke një histori tani. Po prites. Fun përgjigjen një story, se do të përgjigjesh si do të përgjigjesh heri. Do të përgjigjesh saktë, edhe këtë rasë. E. Apo s'kontandroja tani. Atëre, atëre që kemi një fitues për lojën, do bëjmë ndaj me këto. Kuspata. Ati gofi luaj. Nuk kam se i bëj. Jo, edhe barazimi lejo atësh. Lejo atë barazimin. Është normale. E kam shumë në atë barazim. Mirë. Atëherë do të gjejmë një këngë midis dashurëve këto e ofroi unë, e keni nga unë очку ственu foto pritis pivinti—tya friskai i jweltu – m � Trustee Lemblurant pitto e djтобio tjTE Lumutatsu Tlue Tekjo Tlue Tlipolaos Ben Du muvimi tlipotetj Woche Tlue Tl mahdollisgin e tlhagi6 momento tyske tlせ ptase tkendo ju ta 환jaana. SSLутọp waste solion. XXxhttjспtlue rice ptase tlue paaritlue llu q epizodetltegr 1.00 mp99xion Virt Eisου paso cha. Tl ramml Spiritu? S kate cha mrqndihul ens n nal Whaya Ramml Privatad, Oht inforiatrahrant Inf exclusive Pritiv Riskaterhinit e 8u G 49? Tl igevaten sip 71 and have a laugh wake up and have a with blindy and the crew on the morning show on club fm and club tv hello mirza vinina juvemë jesit në club fm në 100.4 nëmë jesi jeri ulse dukesh më gjatë good morning tararararirarirada ç'është ç'është debati i rradhës se nuk e mora vështën cili debat debati që po më thoshte olta Oll të olta, olta ishte në fakte, pak e, e revoltuar, ose po temi, jo e knashur me lajmet, ose me, me qfar mërën lajmet do me thani. Kërë ishte idea? Po, kanë kan të tema që skepësi i plekë, dhe mund. Qfarë, tani që ishte kjo daqe? Pësë Hina Tosë dhe Sinan Hoxha. Êshtë Hina Tosë, Sinan Hoxha. Pële ti e Hina Tosë. Ti nuk do të lecëzosh për këta. Po, edhe uni natosëm ndjerë me komentuesit, që... po, pse po, qa... duhet ta dalim kjo? Sinaun Hoxha i natoset shumë rrallë. Sh <laughs> <laughs> <Gjire dit. laughs> ina... Është vërtet gjithë ditën. Sinaun Hoxha i. E vëdom këno. Sinaun i Sinaunit është. Dështë, është vërtet. Është një herë rrallë dhe për këtë nuk duhet ta. Imagjinojmë për shembull, uh, sigurt kishim ku të undani. Ëh, këndon në aplonin Bill Gates. Laimosh, au do. Ose heq mjekën Altin Sulej. Po. Oh. Edhe ky është ai. Ky do bëhet laim, po kur do ndodh? Këtë do ta bëjmë laim të parin. Rruhet. Tamam, rruhet. Rruhet Altin Altin Sulej. Listo soje Altin Sulej. Duke një orë. Ti mëse si duash, Sultan. Duke Duk Duk një orë, duke një orë median tonë Altin titulli do ishte që bëj sa më sa sama... më Duhet t'i shilë lëmuar Altin. The besa më interesant titulli sa më tërheqës. Do i goditur. Do i goditur anitë e rruar mjekën. Si do ta shruante media titullin në mënyrë që ta bënte më më intrigues. Se nuk vla më, më shpërthen Altin Sulaj. Jo, në rruajtje. Shpërthen në rruajtje. Shpërthen me brizën në dorë. Po mund ta bëni për shkakun Altin Sulaj nuk e ruan. Për pastaj pika, pika pika pika për një kohë të gjatë mjekën, por më në fund e ruan. Po kjo mund të ishte. <laughs> A? Kjo mban. Mi kam shumë qe titujt, titujt e uh, titujt tituj, tituj e tituj këtyre portaleve janë fantastik fare. Do të jenë sa më bombastik. Janë fantastik Ko, fare. Fjala shpërthim është gjithandej. Po, shpërthejnë irrita saka. <laughs> <laughs> Ka shpërthim e vafum. Gjithçka shpërthejnë në klubin në mediat shqiptare. Shpërthejnë, e, e kam lexuar një tre herë, "Shëmsi Premçi gjallësh", po. Gjallë dhe shumë mirë. Ja trënerë kanë nevojë që shpërthejnë. Edhe ai thjesht ka vënë një deklaratë një gjën në Facebook që shpërthejnë. Ba. Nisët. A është natyrë eksplozive? Jemi jemi apo semim Ballkanas? Jemi jemi, jemi jemi po semetar. Kemi fituar ti kemi më shumë se ç'duhet ndoshta. Tani çfarë kemi? Kemë ndonjë fitues <clears> që <throat> për të dhënëolta? Po kemi. Atëherë për lojën sa e njohim ieri është erjeta 339 i moron numrin fiton 1 orë nga premium uajt. Bravo për erjetës. Fitues të, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. të tjerë mm -hmm. i kemi dhënë. Po. Doajt të bëj të një pyetje tjetër. Edhe kënga aktualiteti, është për një temë cila currency, edhe pse nuk po i vjet shumë. Është mm -hmm. vëluar dhe një protest. Para një ambasadë këtu në kryeqytet. Mm -hmm. Për cilës, është pyetja e thjesht për në 0692070222. Cila është pyetja pasaj, e përsëritur ti javën për gjigjen e emrin e fituesit? për semën e pak për këtë protestë. Mhm. Mm Shkaqjet e saj të gjitha. Okej. Dakor. Okej. Mirë, bra. 920 mijë njerëz dashur në klavën Fem në 104. Faleminderit do të këndoj një këngë. Only love can hurt like this. Ne po e bëjmë sa bukur e bukur e bukur. Mhm. Mm Na. Fletësun kjo. E djem? Yes. Nanteniza vetëm një 1 minuta, ne e them 100.4. At till my soul. në 9:24 minuta fjalën e ka Jerry. Jerry um, <coughs> Jerry Saga. Njemi. Urdra Tomi. Po. Ja. Dua të të nisi foto nëse vetëm okay. pak. Jo, kjo e bën sa dësh ty. Në 9:24 më ish dashur, do të shkojmë në 9:25 tani në Club e Femrë 104. Ëh. Uh -huh. Dhe jeri merr minutat e saj. E jeri mbas i ka qenë edhe viktimë loje sot. Po, më farë më o, va, pa ndërmovë farmë. O ndërmovet e babash. Mirë, çfarë doja unë t'ju tregoj është për një 49 vjeçar nga Gjermania, e ka emrin Frank Dos. <laughs> Frank Dos, pret që të hyjnë në librin e rekordeve Guinness, pasi ka ndërtuar. Ja, e themi që për Frankun, më hmm. thonë pret të hyjë tek uh, libri. Është pak sok me alti. Nuk e nzë. Libri nuk e nzë. A nuk e nzë? Me në gjithë motorin e çikarit, vetë se ka një. Ka, jo, ai nuk ka motor, është bicikletë. Është kënde se sa ka rrotën e është biciklet, biciklet dhe pretendojnë a... që të fitoj të shmimin si bicikleta më e rënd në gjithë botën sepse për shon një ton dhe i është dashur shumë punë që aji të arritë të ndërtoj një biciklet të tilë me goma të jashë zakonshua nuk e disë ku i ka gjetur të goma ka ishtë të në dhaja Më gjithë ato duhet të thënë që është një biciklet për përbindësh Dhe që nuk është dhe Ajshikollait edhe për ta ngarë bicik një bicikletë. Mirë zglet të di. Faleminderit. Ku rroda një... rroda e bicikletës si i arrin tek mjekra. Fal, ka ka diçka. Ku është ngjeshmeria këtu me mua për rrotën? <gjohet> <gjohet> <gjohet> jam tash manda apo mjekra? Po çvite ka këtu? Po mirë këra këtu. Po kam një 100 fa sy atë ngjan për... për... ty, <gjohet> thashë për... shok me ty. A din për... <gjohet> për... merrën fotografinë për... e këtij? printoje edhe vetëm edhe bëi veten si nga ato mimet që thon ti e shikon ti veten si shikojnë të tjerët ty po po po tamam megjithatë tani çka më fal kjo bicikleta këti është një monster metalik është i përbindur është i bërë vetë me saltim me të shoq është duket si një që shumë e fortë Një peshon një tonë, është madhe, më e madhe është më e madhe se një motorcikletë, edhe pëse është vetë më bicikletë? Pa Dhe i gjithë mekanizit funksionë me në ty pedale Pa, ose bicikleta normali, okay. por që është me rëndës më e madhe Dhe që të bëhet pjesë e libërit të rekordeve gines Duhet që Frank të arriqë të angazë bicikletën e ti të pakton për 450 metra Pra duhet ditë edhe një gjëni që të... Pritë dhe që, që vetëm të bëj një loj garje Zërtarishta i të bëhet pjesë e libri të rekordeve gjinës Pas i ka kryuar bicikletan më të rëndës në të gjithë botën mm. Gjithë njësë të mundohen të kryojnë bicikletat leta Sa më komode, më të si e shta mm. Më të si shtë i marrë në gjepë, kurse këvë, sa më të mdaja <të> <të gëllë> <të gëllë> <të gëllë> Barë e tërta, se ka dhe që i duon të mdaja Apo jo? Ajoja, pa pa, Olta gjithmonë me cilsin, fakt. Ti je me cilsin apo me sasin, Olta? <laughs> me cilsin. Me cilsin. Ba, Olta. Po, dami vogës. Ja do. Mund të shkoj me kaza dalta. Mirë, okay. <coughs> Djej muzik tani nga Goo Goo Dolls, miq dashur, kjo quhet Soul Alive. Ora është 9:27 minuta, ju jeni me radio në Radio Karabefm. Dhe ende jeni aty me Olta. Bien chance. No Detani. Ai, ai, ai. Ai, dini se, dini se. Detani. Ai dini se, me yeri në klubin e mëjesit. Ai keni ditur që çepa mund të jetë ndihmë e parë tek djegjet e rënda? Çepa jo vetëm që është përbërës i pashmangshëm i shumë gjellve, por është edhe magji e vërtet kur është fjala për shërimin e disa sëmundjeve dhe të disa problemeve shëndetësore. Kto janë disa mënyra në të cilat mund ta përdorni në mënyrë të efektshme? Kundër djegjeve, me siguri së paku një herë në jetë jeni djegur. Herën tjetër kur ju ndodh kjo gjë, priteteni një copë qepe dhe vendoseni në zonën e djegur të lëkurës. Veprimi i saj natyral, antiseptik dhe sedativ do të pengoj shfaqjen e infeksioneve dhe të vragave të mvonshme zbutë zimbjet nga pizkimi insekteve. Në rrasin një insekt ju ka pizkuar, gjëja e parë që ju duhet të boni është të qëroni një qep dhe të vendosnë në bilokur. Së shpeti do të zvoglohen e intje dhe do të parandalohet reakcioni allergjik pas i qepa ka veti anti-inflammatore. Shërom prerjet, mund të kjetë efektet të dobishme në rasin e një prerjet të papritur, së parit jesht aplikoni një fet qepen bivendin e prerë për parandalimin e infekcionit, pas taj aplikoni disa flet qepen, rjedhimish plaga do të pastrohe dhe gjak derdja do të ndalet shumë shpejt. Qepa shëron infeksionet. Shtypni një gjysmë qepe duke krijuar një masë homogene dhe aplikojeni në zonën e infektuar. Pas disa orësh infeksioni do të fillojë të dalë nga trupi. Plaga duhet të pastrohet rregullisht dhe procedura të përsëritet derisa infeksioni të ketë dalë jashtë trupit tuaj. This is Club FM 100.4. Mama wants it. It goes electric wavy when I turn it on. Off in my city, off in my home. With flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket and that good soul in my feet. I feel that hustle in my fatty when it drops. Ooh, I can't take my eyes off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 You shouldn't do, but you dance, dance, dance There ain't nobody leaving, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling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 Just dance, dance, dance, come. On. All those things I shouldn't do but you dance, dance, dance. Even though nobody been so so key dance in. I can't stop the feeling. So just dance 36 minuta në kryuën e mëgjesit në Vale dhe Klaue FM në 104 Mirë mëgjesit gjitha Mirë mëgjesit gjitha Mirë mëgjesit gjitha <laughs> Mirë mëgjesit dëndje Mirë? Shumë mirë Qa bërë? Prezojnë një histori nga mm -hmm. Arkansas Një nga shtetet e Shtetet e bashkuarat Amerikës mm -hmm. Dhe një djallë të ri cili është konë në kollegj Dhe pasi ka kaluar simestrin e par Këtu dhe të dytin Dhe që në fillim të simestrin e dytë ka hargjuar gjithë parat Që po, kishtë po, Ishe, ishe në këtë sunat Ishe në këtë natshot Morin në telefon në babin Dhe i tha babi ta uh, Se ke i denë se qa për bëhet këtu Në në misi Arsimi na modern ta është, është e pabesuashem ta Ka një program në këtu babi ta Një që mundi mësojnë uh, qenit tëndi ta Puchit Se mm -hmm. si të një të zojnë, si të flasë mm -hmm. Babi tha, përse të këti dhe mund të amësojnë në përshin që të flasë Po, mund të amësojnë në njëmi dolarë ta e fusim Nërgohen baba njëmi dolarë edhe qenin <laughs> Për të afutën programin që qenin të flasë mm -hmm. E kalonin një të muaj Ky bashkë me dashurën pin, pin, pin fest, Party, festa, gjera, mm -hmm. kësu I kërë ando njëmi dolarë Babi, babi, e merë dhe njënë një telefon kë E thotë Kanë një program tjetër të një Që pulë që jo vëdojmë që të flasë Që e me shrafjala Na qao kokën Dërë dërë dërë Vëdojmë fletë Po edhe të letëzoj Uaah Tha bauj sa përna i program Të letëzoj 2500 2500 të letëzoj Po Njësë parad direkt Post Njësën dhe parad Vien I numërojnë djalli Me në dashurën Për Shkojnë për party <laughs> e gjera atila A e se të letëzojmë tani Po, dhe në fakt, e, bë, kishin anë shparat tani, sa që Ta shtunin derin fund të semestrë dytë e mbaruan fizin shkolor Mirë mm -hmm. për po problemi ishte që kur të kthejnë në shpi për verën Dhe duaj që të Puqët e të letëzojmë të flisët Puqët e të letëzojmë të flisët Ndërkoj që <laughs> Puqët e të letëzojmë të asë flisët <laughs> dhe kjy është E mendojnë me dashën në thësit e ab Edhe i thot ajo, thot, uh, mendoj thot se situata është uh, të vrasës qenë Të oh. thilën kjo e bëri, pao me ndua shumë gjatë, pao Edhe ku shkoj në shtvi, baba mm. që i përndhe, thot, ma si në qik puqin, thot, si tuat flasë qik me puqin Da qikaj, si le të zonë, si fletë <laughs> Babi tha kjo, kam i njajmë shumë të case e dje Puqin për po le të zonë dhe New York Timesin, si qdo dit I <laughs> tha kur... Uh, Kër erdi di kush i tha, dhe... U fët aty në thomë mm. Kjo u li gazetëm dhe më thot mua Po, babi otha, shko në koma ma të kom shien për balë Edhe, baba e që i thot Po shpresoj e brave, thot, parës të të gjondë jo tëmë <laughs> E brava, babi, e brava Parës <laughs> <laughs> të të gjondë jo të mabë Tani, kjo përsegjë dhe shumë e dobe direktu, se s'ka një një qërë Po, vazhdojnë duke thënë që mm. Në vëllën këtë jali U bë guvernator i Arkansas Përstaj u bë president i shtetet bashkuarat Amerikës Dë ta një, grua e ti ajo e dashura mm -hmm. Do bëhet president <laughs> <laughs> Se ande ish Billy <laughs> <laughs> Ose i zoti i pëqit Që le zonë dhe New York Times -e. History vjen të një me Gruv armadhen Na, na, na, na, na, na Mërë mqesit që dhe është përse më tjeni shumë mirë këtoj që tjeni 90-20 minuta Radio Shklab FM 104 programi Klub më mqesit Blendi, Jeri, Artini, Olta, Lori Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Hello Mirë se vini në kërërin e mqesit Orë nësën i 927 minuta mishtashur Në MTV VMAs mm. Kjo video Music Awards Për uh, vitin 2016 Një ranga i qërë që komentuar më m'm shumë Reç Beyoncës që alë tini na sëqaroj se ishte në kulme Nëse doni, të më dërgoni, mund të luajmë do një nga pjesët që ka luajtur Beyoncës Nëse me doni si a vlen, që thmon mm -hmm. uh, Për në dryshe, ajo që jo komentuar shumë ishte Drake e të Rianë Gjitha i mm -hmm. elosh i madhë që Drake bëri për uh, këngtaren nga Barbados E si ajo ka mbetur vetvetja, ka qënë Mi qendis që tjetë gjithmon vetvetja, se si aje ka dashu Qikur ka qënë 22 vjeqë E pasaj pati edhe nga ta që than që drejku përpoj që të merte një putje nga Riana Mendoj se mos kjo edhe futi kokën për, për një putje Por Riana pasaj i bëri këthesën Qfarë <laughs> deli se nuk ishte dhe ajqe për tëtë Po ta shikoj nga kënde të bëra nga ana tjetër Se mm në -hmm. faktë duke e ështu nga, nga kamerat Po themi kryesor ato që i kishin për balë Drejk mm -hmm. dhe, dhe Riana Sikur ajo afrua kjo O këty të adhen për një në buzë këshu Por ajo op oh, devia i dredhoi edhe ky pasaj e kamuflloj me një zhytje drejt qafës tona. Po ta marr me koment kështu. Mhm. Mm me slow motion. Por, por nga këndi tjetër duket që Drejk Veriano nuk është nuk ishte aq shumë dredhi nga ana e saj, thjesht ishte një puthje në faqë. Vetëm si si sa dukej sikur këju përpaojsh për përputhën e buzë. Po. Tjetër që tani është Alisha Keys. Mm -hmm. Alisha Keys, mi ndashur. Kjo vajzë që është On Fire Ka shkuar në Ville Music Awards Me uh, Ose pa Pa, pa grim a, Pa Ka grimuar Ka kohë Ka ndikur një fushat që mm -hmm. Pa grimuarat Bukurat Dëmësën bu, bu, Bukuri naturale Bukuri naturale Galisha kizë mund tuket këtu me gjithë uh, Qukat Si të shësht pra E veta në Dhe më t'i ka Pra për shumë si më t'i kësht Shumë të buko D'akor t'jam dhe un E këmshme Em Dhe, dhe është komenduar nga disa, si kur uh, Alisha Kizë është anti-grim, oh. anti-make-up Edhe ajo është danë shu që të shkojnë në Twitter edhe të bëj një skjarim për këtë Dukë dhëmë se nuk jam anti-grim, mm. një ditë mund të lujem pra Jam thjeshtë duke aplikuar një zgjedje, të mos bëj grim Kjo është vetëm për mua, thot, dhe dhe unë nuk duha të vë grim Edhe ndihem mjërë kështë që jam, por nuk jam anti-azgjë Nuk ka asnjë fushat për anti kështu de anti ashtu, thjesht si thjesht uh -huh. si zgjedhja që është. Thjesht zgjedhja, më le të mos sa politizojmë çdo gjë të vaja që çdo gjë duhet të jetë një gjë kundra diçka tjetër. Shumë i bravë. Kështu që Alisha Kis vazhdon uh, pa grimin <laughs> e saj. Duke ditur se mund të dëgjojmë diçka për Alisha Kis, un po mendoj në një çëtë të vjetër Ali Alisha Kis. Edhe ashtu që Alisha Kis u bë famsh në fillim, po ka pasur këngën e parë. No one, no one, no one. Në këtë art për shkakun. Po vjet di ti po. E një në të ruenë, uanë a fi... Kë kërko në ti? A ju e para-farë E para-para-farë? Nuk pëm vjenë, po, në uanë minërës Musë ka më vitinë se kushtë qështë e para-farë nga risha kisë, po... Mundë dhe taj qëmër, e? Përshëllë, në qështë t'i kusht kërko? A, fallinë? Në të okay. pakëtëm në këtu, bëktu e një alënë Nuk e rëmë pianosë më duget? Po, ishëm video? Po, ishëm Bravo. A shabertet është falling. Unë kam gati që vetëm. Okej. Do ja ku e ke. Ne do ndryshojmë bak stacionin. Sometimes I love, love you it. Sometimes you make me blue Sometimes I feel good Analiza kësaj është uh, është muzikante e kompletuar. E ka të tëra. Edhe Godz Garipe. Edhe Godz Garipe edhe e bukur është, edhe talentuar është, edhe zërin e <coughs> ka, edhe pianosin dhe instrumentistën gjithë ai ka. Gjithë ai. Kantautore, jo. Jo këshu, yll. Thej se i duhet të kenë ka artistë kave yje. Për po shembull, mm -hmm. ke aktor, keve yje. Mos të movie stars, kjo po mund të mos më, jenë aktorë aq mirë, por që janë Dwayne Johnson dëjova, më i paguari për momentin. Wayne Johnson is The Rock. Mhm. The Rock u i dikurshëm, ke çisti. Tanë edhe me këto filmat Fast and Furious, është futur edhe kjo saga se duhet një dom mbi dom. Një super dom. Po po. Dhe kë vetëm kë mund të bënda super domin. Dhe kur ndeshit, kur ndeshen dy domat pastaj, aty është shpërthim, shpërthim. Dom-dom Dom-dom uh, Po që gjithë të si, më i paguari për për momentin Ma i që në Ne me kemi janitur në fund, mishdashur Do së këmë të kërgesa zaimi Cila do të na shosheroj dherin orën 12 dherin me zdit në radio në Krap FM Me programin Music Box Sot me 15 miran nga Shtetë e bashkuarat Amerikës Si që do të martë Këmë në fundit për sot Altinje ka nga Alenso Pash me Niko dhe Vince I wanna know Gjeri, pëmë Fjell e fundit për të? Mërë pafësëm, më kalëfësë bukurë Txau